apa yang nabi sallallahu alaihi wasallam telah lakukan dalam kehidupan begini maka itulah kehidupan dan cara yang kita kenal waktu dalam kehidupan kita nanti jangan nak nanti Kita tinggalkan agama Kita hidup tanpa agama Tidak ada nilai apa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak ada kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Orang yang macam tu sangat rogi di sisi Allah Hari Dalam kehidupan kita jauh daripada agama Kita letak agama di belakang kita Kita ikut suka Kita ikut nafsu kita sahaja Oleh kerana itu Kita jadi susah Bala musibat Daripada Pak penjuru arah datang kepada kita Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah merahmati kita semua limpah kurnia kepada kita Semua musibah musibat Keadaan yang datang kepada kita Kerana ialah sebab Amal kita yang buruk Kerana apa Semua benda yang datang ini Datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala Dar daripada amalan-amalan yang buruk keluar daripada manusia. Bagaimana amalan manusia? Bagitulah keputusan Allah Subhanahuwataala dan macam mana Allah buat keputusan macam itulah keadaan yang jadi. Kalau amalan kita baik, keputusan Allah jadi baik. Kalau amalan kita buruk, keputusan Allah pun macam tu juga buruk. Hari ini amalan kita sangat rosak. Hari ini kita letak agama di belakang kita. Hari ini. ...kita letak dunia di hadapan kita dan kita jadi orang yang digilakan dunia. Tidak ada rumah yang tenang, tidak ada kemuliaan, tidak ada mana rumah yang kebaikan keberkatan, bahkan sakit, susah, musibah dan macam-macam jenis -macam. keadaan kesusahan telah datang di rumah orang Islam. Dengan usaha jemaah ini dikatakan bahawa betulkan amalan-amalan kita Elok ke, jadikan kehidupan kita menepati syariat sama dengan syariat kerana Allah Subhanahu wa taala kerana Allah sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu juga cara Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat diredhai oleh Allah sebanyak mana kita bawa diri kita cara Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak mana hidup kita mutabik dengan sunnah, sebanyak itu dah begitu juga dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati, tuan-tuan yang mulia kita untuk belajar perkara ini ini yang kita bergerak keluar dari sana dan di sini lari di sana di sini semua yang debayam-bayam didengarkan dan maksudnya supaya maksud usaha ini juga untuk mendukkan sunnah Nak buat kehidupan kita seperti sunnah Diri kita pun nak amal sunnah Dan saudara-saudara kita pun kita nak bawa nak usaha mereka Kerja kita ialah untuk usaha Cuba, wujud Dan hasilnya, natijahnya di tangan Allah Seseorang Dia buat usaha, dia berusaha Dan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan mensia-siakan keusahaan seseorang Allah tidak akan sia-siakan usaha dia. Bahkan Allah akan menghargai usaha seseorang. Sekiranya manusia ini dia usaha ada benda dunia, dia dapat dunia tetapi dia akan dapat mengikut apa yang ditetapkan oleh Allah. Di akhirat nanti dunia akan terlepas daripada tangan dia. Dalah seseorang usaha atas agama untuk sebarkan agama dan amalkan agama dan berusaha untuk agama. Allah Subhanahu wa taala dengan berkatnya akan bina kehidupan dunia dia dan asal asalnya adalah kebina kehidupan akhirat. Apabila akhirat terbina semua terbina. Kalau akhirat rosak semua rosak. Dan amalan amalan am, akhirat terbina dengan amalan baik dan rosak dengan amalan buruk. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara dengan kita amalkan sunnah nabi. Kalau kita letakkan akad di depan kita dan kita hidup ikut tu dan usaha cuba buat persediaan untuk itu, Allah Subhanahuwataala dengan keberkatannya Allah akan bina kehidupan dunia kita dan Allah bertenangan dalam kehidupan kita daripada Allah Subhanahuwataala akan datang keberkatan dan kerahmatan. Dan tonton yang mulia, kalau kita letak dunia di depan kita dan kita hidup ikut dan dunia. Kita lelaki daripada akhirat Dan amalan akhirat Kita letak akhirat di belakang kita Kita letak dunia di hadapan kita Selagi kita duduk celik mata ni Dunia bersama dengan kita Dan pada hari yang mata kita tutup, Yang ni kita mati kita Dunia akan tertinggal Akhirat akan datang di depan kita Pada masa itu Seseorang akan menyesal Seseorang akan menangis Dia akan menangis Dia akan sedih Dia akan seru rugi Hai alangkah, kalau, mengapa aku tak buat amal dan aku mati Masa tu untuk sedih dan, dan resih, sedih dan menyesal Tidak memberi, memberi apa-apa faedah Kerana masa untuk beramal telah habis Pada masa itu macam mana, apa yang dia telah amal itu yang dia dapat Kalau dia buat yang baik, dia dapat baik Kalau dia buat buruk, dia dapat buruk di dunia manusia tertipu Tetapi di akhirat Tuan-Tuan Mulia eh, Tidak ada tertipu Tak dapat dibezakan di mana Susu, di mana air Macam mana seseorang pun Amal, sama ada dia buat baik Dia akan dapat kalat untuk dia Kalau dia buat buruk pun untuk dia di Dalam dunia ini kita lihat bahawa Hmm. Kita nampak kita buat dengan orang Tapi sebenarnya kita telah buat untuk diri kita sendiri Tuan-tuan yang mulia Semua yang kita duduk cakap Kita duduk dengar ni Ialah supaya Betulkan kehidupan kita Betulkan amalan kita Dan kita kita jadikan diri kita ni dengan sunnah Kehidupan kita sama dengan sunnah Nabi itibak sunnah satu -satu, Dalam satu-satu sunnah Allah subhanahu wa ta'ala letak kesan tarikan Satu-satu sunnah Ada cahaya Ruhaninya dalam satu-satu sunnah Ada kebaikan dan keberkatan Oleh sebab itu kita amalkan sunnah Kita ikut sunnah Sangat-sangat perlu Sekiranya kita nak kebaikan dunia akhirat Kalau kita nak Keredahan Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita nak hampir dengan Nabi kalau kita nak bersama dengan Nabi, kita kena itibak, amalkan sunnah. Kita kena ikut sunnah. Kita kena tengok bahawa dalam setiap amal, apa perintah Allah dan apakah sunnah Nabi Alaihi Wasallam. Dan kalau kita ikut cara itu, insyaAllah kita akan berjaya dan terus berjaya, mulia dan terus mulia. Um, berjaya dan terus berjaya Dan di akhirat terbina dan uh, Dengan berkatnya Dunia pun terbina Kalau tidak tuan, tuan yang mulia Dunia semua depan kita Kita nampak hari ini Seluruh dunia kita jadi sebuah lubang neraka Rumah-rumah semua susah Setiap rumah ada penyakit Setiap rumah ada bergaduh Dan rumah ada fitnah dan rasat Semua benda ni tuan-tuan yang mulia Kerana apa berlaku? Kerana amalan kita telah rosak Kita jauh daripada agama Kita letak dunia Di depan kita dan kita hidup Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah Merahmati hal kita Allah dengan Allah membakurnya kepada hal kita. Tuan-tuan yang mulia, manusia setah ini manusia dicipta masuk ni supaya kita betulkan diri kita, kuatkan iman kita, jadikan iman amal kita berus dan hubungkan hujung hubungan dengan Allah dan muliakan saudara-saudara kita dan ikram saudara Islam kita tunaikan hak-hak mereka. Semua amalan-amalan ini kalau kita buat Dengan semata-mata untuk meredakan Allah SWT Seseorang apabila dia buat usaha agama Dia usaha untuk bina agama dia Allah SWT akan menjadikan membina-bina dia Kalau seseorang dia sibuk untuk bina dunia dia Dunia akan terbina dia boleh jadi mungkin tak boleh jadi Sikit sebanyak kalau jadi pun Bila mati habis Tetapi seseorang dan dia di akhirat Tangan kosong Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Faham kepada kita Kita ada kepala dunia Supaya sempurna kepala kita Dengan maafiat dengan baik Di akhirat pun dengan libah kurnia Allah Dengan karamnya Allah selesaikan masalah kita Allah subhanahu wa ta'ala Dalam setiap Manusia ada keperluan kepperluan kepulannya untuk menyempurnakannya Allah beri hukum hakam untuk untuk di antara keperluanlah bernikah kepperluan bernik bernikah bernikah kahwin Allah letak dalam manusia dan untuk menyempurnakannya Allah bagi tahu caranya Ya tuan-tuan yang mulia satu satu keperluan satu syahwat seseorang Menyempurnakan keperluannya Sekadar keperluan Perkara-perkara ini Dia letak ikut keikut sunnah Maka keperluan ini Sangat mudah Dengan mudah, dengan senang akan selesai Dan Kalaulah keperluan ini Kita ikut nafsu kita Kita bawa ke taraf nafsu ke Kita nak ikut kita Nak tunjukkan kita punya Kehebatan kita Maka dia akan jadi susah Kemudian dia akan jadi ter, ter, ter, terkejut dengan keadaan yang menimpa dia Dia membazir dalam Dan tidak ada keberkatan pun dalam perkara itu Kebaikan dan keberkatan dalam cara Nabi Kebaikan cara sunnah Kita tengok setiap amal Dalam amalan itu Ada apa cara Nabi SAW Macam mana Nabi kita bernikah Macam mana kehidupan Nabi macam mana bagaimana cakap-cakap nabi bagaimana duduk bangun dia dan setiap amal macam mana cara dia kita kena lihat dan kita kena amalkan semoga Allah Subhanahuwataala terima kita dan semoga Allah bagi kita wa ittiba' nabi sallallahu alaihi wasallam dan keperluan dunia kita selesai dengan baik dan baik dan keperluan dan di akhirat dengan dan mendengar Allah beri kepada kita karabatannya di akhirat dan kita bersama dengan Nabi di akhirat kelak. Alhamdulillah. Tanjir Syat. Eh. <tuk> Kau lah.